פרק כ"ג כל הנאספים קמו והוליכו אל פילטוס, שם החלו להאשים אותו באומרם, את זה מצאנו מדיח את עמנו, אוסר לתת מס לקיסר, ואומר על עצמו שהוא משיח, כלומר מלך. שאל אותו פילטוס, אתה מלך היהודים? אתה אומר, השיב לו ישוע, אמר פילטוס אל ראשי הכהנים ואל המון העם, אינני מוצא שום אשמה באיש הזה, אך הם טענו ביתר שאת, הוא את העם בלמדו בכל יהודה, החל מן הגליל ועד כאן. כאשר שמע זאת פילטוס, חקר עם האיש גלילי, ושנוכח כי מתחום שלטונו של הורדוס הוא, שלח אותו אל הורדוס. שהיה גם הוא בירושלים באותם ימים. הורדוס שמח מאוד כי ראותו את ישוע, שכן מימים רבים השתוקק לראותו, מפני ששמע על אודותיו, וקיווה לראות נס נעשה על ידו. הוא שאל אותו על דברים רבים, אך ישוע לא השיב לו דבר. עמדו ראשי הכהנים והסופרים והאשימו נמרצות. התחילו הורדוס וחייליו, לבזותו והטלו בו. הם הלבשו גלימה מבהיקה ושלחו לפילטוס. אותו יום נעשו פילטוס והורדוס ידידים זה לזה, כי קודם לכן שררה איבה ביניהם. פילטוס קרא אליו את ראשי הכהנים והשרים והעם, ואמר להם: הבאתם אלי את האיש הזה כמדיח את העם, והנה אני חקרתי אותו לעיניכם, ולא מצאתי באיש הזה כל אשמה מן הדברים שאתם מאשימים אותו. גם הורדוס לא מצא, שהרי שלח אותו בחזרה אלינו. ראו, אף לא עשה דבר אחד שמחייב מוות. לכן, אעניש אותו במלקות, ואשחרר אותו, כי היה עליו לשחרר להם איש אחד בחג. אלא שכולם יחדיו צעקו, קח אותו ושחרר לנו את בר אבא. איש שהושלח לבית כלא בגלל איזה מרד שהיה בעיר ובגלל הרצח. אילטוס הוסיף לדבר אליהם כי רצה לשחרר את ישוע, אך הם צעקו, צלוב, צלוב אותו. אמר להם בפעם השלישית, אבל מה רעה עשה זה? לא מצאתי בו כל אשמה. המחייבת מוות. על כן, אעניש אותו במלכות, ואשחרר אותו. אכן הגבירו לחצם, ובקול גדול דרשו שייצלב, ואכן הכריעו קולותיהם את הכף. פילאטוס פסק שתתמלא דרישתם, ושחרר את האיש אשר ביקשו, זה שהושלח לבית הכלא בגלל מרד ורצח, ואת ישועה הפקיד לרצונם. כאשר הוליכו משם, עצרו איש אחד שבא מן השדה את שמעון מקירניה, ושמו עליו את הצלב כדי שיישא אותו אחרי ישוע. אחריו הלכו המון רב מן העם, וגם נשים שספדו וכוננו עליו. פנה אליהם ישוע ואמר: בנות ירושלים אל תפקינה עלי, אלא על עצמכן בכינה ועל ילדיכן. כי הנה ימים באים ויאמרו אשורי העקרות, אשורי כל בטן שלא ילדה, ואשורי השדיים שלא העניקו. אז יאמרו אל הערים, נפלו עלינו, ואל הגבעות, כסונו. שהרי אם ככה עושים בעץ הלך, מה יקרה ליבש? גם שניים אחרים, פושעים, הובלו כדי שיומתו איתו. כשבאו אל המקום הנקרא גולגותה, צלבו אותו שם עם הפושעים, אחד מימינו ואחד משמאלו. אמר ישועה, אבי, סלח להם, כי אינם יודעים מה שהם עושים, והם חילקו את בגדיו לאחר שהפילו גורלות. אותה שעה, עמד העם והתבונן, והמנהיגים גם הם לעגו לו באומרם, אחרים הוא הושיע, שיושיע את עצמו אם הוא המשיח, בחיר האלוהים. גם אנשי הצבא התלו בו. הם התקרבו והגישו לו חומץ, ואמרו, אם אתה מלך היהודים, הושע את עצמך. וגם כתובת הייתה מעליו, זהו מלך היהודים. אחד הפושעים המוקעים הטיח כלפיו, הלוא אתה המשיח, עצל את עצמך ואותנו. השיב השני כשהוא גוער בו, אינך ירא מאלוהים? הרי אתה נתון באותו גזר דין. אנחנו לפי הצדק, כי אנו מקבלים גמול ראוי על מה שעשינו. אבל האיש הזה לא עשה שום רע. ועוד אמר, ישוע, אנא, זכור אותי כאשר תיכנס למלכותך. השיב לו ישוע, אמן לך, אומר אני, היום איתי תהיה בגן עדן. בערך בשעה שתיים עשרה בצהריים השתרר חושך על כל הארץ עד השעה שלוש. השמש חשכה ופרוכת ההיכל נקרעה לשניים. וישוע קרא בקול גדול, אבי, בידך הפקיד את רוחי, ונפח את רוחו. כשראה שר המאה את המתרחש, נתן כבוד לאלוהים באומרו, באמת, האיש הזה היה צדיק. כל ההמון אשר נקלעו אל המראה הזה, כי רותם את המתרחש, היכו על ליבם. הם חזרו לבתיהם, אך כל מכריו, גם הנשים אשר הלכו איתו מן הגליל, עמדו מרחוק וראו את הנעשה. ואיש אחד, יוסף שמו, שהיה חבר הסנהדרין ותושב העיר היהודית רמתיים, איש טוב וצדיק ומחכה למלכות אלוהים, לא הסכים לתוכניתם ולפועלם. הוא בא אל פילטוס וביקש ממנו את גופת ישוע. אחרי שהורידה, עטף אותה בסדין והניחה בקבר חצוב בסלע. שעד אז לא הונח בו איש. אותו יום היה ערב שבת, והשבת קרבה. אנשים שבאו עם ישוע מן הגליל, הלכו אחרי יוסף. הם ראו את הקבר וראו כיצד הונחה גופתו. אחרי שחזרו, הכינו סמים ומרקחות, ובשבת שבתו על פי המצווה.